لا تسل عن ناس بي سل بايا القتبي عن قصور <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره <تصفيق> <تصفيق> ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد لا إله الا الله Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmiddin amma ba'd fa inna khayra alhadisi <discutle> kitabullah wa khayra alhadihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al'umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bidatin dalalah wa čovjek od Ansarija predvodio muslimane u mešidu Kuba za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa kada bi klanjao nakon fatihe započenio bi prije učenja sure učio bi kul huvallahu ahad pa kada bi završio kul huvallahu ahad suru ihlas onda bi učio suru nakon nje i tako bi radio na svakom rekatu. Pa su onda neki od ashaba razgovarali sa njim o tome i rekli mu zašto to radiš tako? Ako već ušiš kulhovala, to je dovoljno, ne znaš, pa treba učiš drugu suru, ali ako učiš drugu suru, ne moraš uči kuluhovela. Jer je dovoljno jedna od dvije sure. Međutim, oni i dalje nastavio da tako uči, nije htio to da ostavi I rekao im, ma ne bitariki. Ako hoćete, inahbebtun ena ummekum, ako hoćete da vam predvodi namaz, faaltu, bi dhalike faaltu, tako uči klanjat. Ako nećete, in karihtum, te rektukum. Ako nećete, znači, ako nise zadovolj, ja ću vas ostaviti. Pa som to prenih poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa ga je pitao poslanih s.a.v. S.a.v. E ja fulan, o ti i ti, ma jemna ke antefele, ma jemnu ke biha ashabu, kao šta, šta ti spriječava da uradiš onako kako ste posavjetovali tvoji prijatelj? Šta te na to navodi da tako učiš? Da učiš u, na svakom rekatu učiš suru ihlaz? Pa je rekao on, inni uhibuha, ja volim tu suru. Pa moj poslanik sallallahu alajhi wa sallam odgovorio kaže hubbuka iyaha adkhalaka jannah ljubav prema njoj prema toj suri te je uvela u džennet odrazoga zbog kojeg uvela u džennet u rivayetu kada išče radijalahu anha se navodi da bi da je osoba čovjek koji je poslanik sallallahu alajhi wa sallam poslao sa sa konjicom sa grupom vojnika predvodio bi ashaabe, pa bi učio, nakon nakon završenja suri, završavio bi uvijek sa Kul huvallahu ehad. Pa kada se vratili poslaniku sallalahu na svelem, pitao se ga što to radiš? Pa on odgovorio li enneha sifetu rahman. Zato što je sura ihlas, ono slo, Kul huvallahu ehad, Allahu samed i do kraja kaže sifetu rahman. Sifat, znači osobina karakteristika milostivok. volk wa ana ja uhibbu an aqra bihi aya volim da uči new pa mu kaže poslanik sallallahu alayhi wasallam odnosno rekao o nima, kad som oni tu, to kako su on podnašao kaže akhbiruhu anallaha ta'ala ihibbu obavestega da njega Allah žele dželalšanu voli a svi znamo čuli smo za ovu za ovaj događaj učenja suri Kul Huvalla. Učenjaci ga navodi na mjestu kada se uglavnom dokazuju sa njim to da je sura Kul Huvalla, odnosno sura Ihlas, da, da je ona, da, na, u njoj je opis Allaha Subhanahu Wa ta Ta'ala, da ona opis milostivog. A šarijski tekstova koji govori i opisuju biće Allaha subhanahu wa ta'ala je mnogo. Znači mnoštvo je kuranski ajit i hadisa u kojima je opis bića Allaha subhanahu wa ta'ala. A nama je već raz namira uz Allahom da nešto kažemo o a, trećoj, trećoj vrsti tevhida. Govorili smo o tevhidu rubovijeta, pa o tevhidu ulohijeta, a večeras govorimo o tevhidu esmauva sifat. O tevhidu, imena i sifata, osobina, Allaha sviđana o ta'ala. Odmah da kažem na pročetku, ako neko misli da se tu nema šta pričat, plaho, je ne znam e, zašto je vrijedno toliko da se to izvada, to se jedno čuje, posluša, pročita i završena priča, jel, oko oko imena i sifata Allaha svana ta'ala. Bojate se da je ta osoba u kriv, da to baš nije tako jednostavna mesela. Dovoljno je to da je ovo pitanje imena i sifata Allaha svana ta'ala da je to pitanje bio veliki razlog uh, nastanka određenih sekti, odnosno velikog razilaženja umetu spomenut ćemo tu za pomoć. Znači, da se tu izvojili džehmije, da se tu izvojili matezile i ešarije i maturidije, koji imaju poseban vid pristupa ovim šerijaskim tekstovima koji govori o opisu Allaha svana tala. Znači, jako veliko krupno pitanje. A ne samo to, da je ovo pitanje zahtijeva da se o njemu sluša, govori, čita i da se čuje od učenih tumačenje, govori mi to da imamo mnoštvo hadisa vjerodostojnji koji, ako ih ne razumijemo ispravno, možemo, možemo začupati vel problem. Imati šubhu, ili nas može neki protivnik, novotar, odvest odvesti o to da posumnjamo ono što smo mi misli da znamo. Ja ću navest sam nekoliko hadisa koji, koji mogu zagolicat maštu kod mnogih od nas. Bilježi Buhara i Muslim u sva dva sahiha Naci govorim o tome da je govor o ovoj temi o sifatima ili o, o, o, o sifatima i Allahovim imenima bitna tema, i nju treba učiti, nju treba obrađivati i pitati za ono što što nam nije jasno, bez filozofiranja i e, i pretjerivanja. Veđuje Buhari Muslim sva dva sahiha da je Poslanik sallallahu alejhi ve rekao inna laha khalaqa adama ala suratihi. Zaista Allah dželešanu stvorio Adema na svojoj sure, na svom sura znači lik, slika, izgled. Allah dželešanu stvorio Adema po svom liku, izgledu, sliki. Ako mislite da tako jednostavno, razumijete ovo ovaj hadis, hadis mu tefekun ali. Ovaj hadis se sjeća njima su odveli one novotare da zanegiraju da Buhari muslim ima da ima, da kaže da Buhari muslim ubačenih hadisa, da ima izmišljenih hadisa zato što to njihov razum nije htio i nije mogao da shvati. Također hadis u Buhari muslim u tefekon duži hadis u kojem se opisuje kako će na sudnjem danu doći danu uh, doći munafici i vjernici pa će Allah s.a. t.a. otkriti svoj sa svoju potkoljencu cjevancu pa će biti naređeno da učini seždu pa neće moći da učini seždu duži hadis osim vjernici, a munafici će htjeti da učini seždu, a neće moći hadis Buhari i muslim potvrđuje se osobina da Allah s.a. t.a. ima podkoljenicu. A to je potvrđeno i kuranskom ajetu. I ovaj se hadiz i navodi u tefsiru tog ajeta. Jeome yukše fu ansak vajud alne ilesu džudi fe la estetion. Na dan kada će biti bit otkriven, otkrivena potkoljenica i bit će pozvani da učine seždu, a oni neće moći. Odnosi samo nafke. Kako razumeti tu sjevancu Uh, kako se ona pripisuje laodži jašanu i tome slično. Po sličnih hadisa. Hadis koji je bilježi uh, Tirmizi u svom u svom džamiju, birodosan hadis. U, u duži hadis u kojem opisuje poslanik sallallahu alajhi ve sellem. Sledići kaže: "Vada yadehu beine katifi hatta wajadtu bardan amlihi." Beine sanduqati. Kaže, Allah je stavio svoju ruku izmež moje dvije plečke tako da sam ja osjetio hladnoću njegovih prstiju na svojim prsima. Hadis virdusa. Hadis mutefekun ali u kojem je došlo da će džehennem se požaliti Allahu dželešanu, duži hadis i da će reći gospodar naš jedemo Mi se međusobno gđanemo, jedi međusobno jedan drugog jedu unutar đavolima. Ne može se smiriti od žestine vatre. Pa kaže se onaj da onaj bio hadisakon nasintski je re fe jeda fe yeda rube qadamehu fi nar pače Allah gospodar staviti svoje stopalo u vatru. Wa qala qat tin Stavi će stopalo u vatru i reče dosta, dosta, fejnzevi, pa kari pa će se djehneb sakupiti i smiriti. Potvrđuje se svojstvo stopala, Allahu da šanom. Hadis koji bilježi muslim u svom sahihu, u kojim je došlo više rivadite različiti, da je qlubil, da su kulubil mu'minin bejne sabi Me baina usbu'ain misab min asabi Rahman, dazu sirca mu'mina. Ili ljudi između dva prsta od prsti o milosti Potvrđuju se prsti Allahu svana taala. Govorimo o opisu Allaha džeshana u njegovim svojstvima. Dači govorimo o temi ako nekome se da ova tema tako jednostavno nalaga da tu nema plahu šta da se priča, pa budimo odgovorite na ove hadise. Takođe hadis koji bilježi je muslim u svom sahihu. Odallahi ibn Amr Allah dželšanu spomni svoju plemenito svoj kerem, pa kaže, između ostalog, kaže, u je dejih je min. Kaže, obe ruke njegove su desne ruke. Obe ruke Allaha dželšanu su desni. Kako da se svati tu da su desni? a imamo se od druge strane, u, također u muslimu hadis, da će Allah Žešanu uzeti zemlju, i što je spomenuto, u ruci, a u lijevoj ruci uzeti od jedne strane određene druge stvari koje je stvorenja, koje je stvorio, spomenje se lijeva ruka, a ovdje se spomenju da su obe ruke desnice, desne ruke kod Allah Žešanu. U hadisu koji bilježi termizi u svom džamiju kaže jahmilullahu arda ala usbu'in vajedžalu kedha ala usbojn i su mnogi druge stvari. Kaže Allah Želešanu hoće staviti zemlju na jedan prst i staviće druga od nabraja sa stvorenje, mnogo drugih stvorenja na ostali prste. U hadisu kojeg bilježi uh, imam Ahmed, Tirmizi uh, Buharija uh, u Edebun, Mufredu i tako dalje u Hradusom hadisu kaže late te rih fa inneha mi nefesi rahman nemojte psovati, vrijeđati vjetar jer je on od zadaha milostivog kako može biti vetero za dava milosti Bog. Takođe u hadisu koji bilježi Tirmizi Ahmed i Hakim, Gerardoston je došlo da kaže poslanik sallallahu alejhi ve kafir fi nari", kaže Deblina. Kože kafira u vatri će biti 40 diraan. 40 laktova. Bi zira'il Jabbar pomjeri lakta djebara gordog i ponosnog Allaha subhanatala i takvi hadisa ima mnogo drugih kako razumijeti ove hadise kako ih shvatiti ispravno a da se ne pogriješi u razumijevanju i kako svatiti, da nas oni koji pogrešno tumače ili odbijaju ili negiraju ovakve hadise da, nas, da nam ne ubacije šubhu i da nam ne, ne, ne poremete poimanje ovog poglavlja islamske akide. <gles> Bilježi Buharija muslimsva dva sahiha. Načuva sam samo kako navio, navio primjer tih, tih hadisa koji su jako škatljivi <gles> i koji treba učiti njihovo razumijevanje i tumačenje. Naravno, nisam pio s ime sa ovim da da, da kaže da oni nam nešto bacio, neku šubu pa ne ni rešio. Ne, oni šuba na svoj, ovo, ovo se vjerojatno se čuli ovi hadisi, vjerojatno čuli njihovo tumačenje, ali nije tako jedno sa njihovom razumijevanjem. Ima svoje određene principe kako će ispravno razumijelo. Ode Buhari radi Allahu anhu se prenosi u dva sahiha da da Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem rekao inna lillahi tisata min isma. Allah subhanahu tada ima 99 imena. Mi eten ila vahili, stotinu mimo jednog. Znači 99. Men ah saha dehala dženne. Onaj ko ih prebroji, izbroji, uče u džennet. To šta znači prebroji, izbroji ili zapamti u tumačenju? Šta znači to? Šta se podrazumije da ih zapamtil da ih prebroji? Uh, to je tema za sebe. Pojnta je ude da je potvržen u 99. imena. Allahu subana ta'ala. Međutim, imamo drugi hadise u vjerovostovnih vjerov, hadise hadiseu, kojima je potvrđio da ostvari stvari Allah Žešanuhu e, ima mnogo više imena, odnosno da ima bezbroj imena, ne samo 99. Ovo odišao je spomenut, 99 misli se tih značajnih, bitnih koji su između ostalih spomenuti u Koranu. A od u hadisov dola imena svuda je e, rečeno da je vjerovjesnik salallahu alinu srednog dovio na sljedeći način. Eslo koji bi kull ismen huwa lak samaita bihi Tražimo tebe molim te obraća se Allahu dželle šanu sa svakim imenom koji tebi pripada samaita bihi nafsak Sa kojim si ti sebe nazvao Au anzeltahu fi ili si ga spustio u svojoj knjizi Au alemtehu ahada min khalqihi ili si obavjestio o njemu nekog u svojih stvorenja, misli smo na vjerovjesnike poslanika. Evo iste farte bihi fi ilmi ilgajbi indak. Ili si sakrio ga kod sebe u uh, znanju nama nepoznatom ilgno ilgajbu za koje mi ne znam. En težal ili Korane azime rabija kalbi da učiniš Veliki uzvišeni Kur'an proljećem naših srca i do kraja ovideve. Pointa je ude da spomenete da ima imena koje za kojim mi ne znamo, koje se potvrdio Allah dželal šanu, za kojih Allah dželal šanu nas nije obavezao onima, što znači Allah taj, ima imena bezbrojna, a ne samo 99. A da je potvrđeno po fleste anđele da Allah dželal ima lepa imena i uzvišena svojstva, znači na to ukazuje mnoštvo šerijskih tekstova. Dovolje nekoliko ajeta po podatovima Lillahel esmaul husna fad'uhu biha Allah Allah subhanahu wa taala ima lepa imena kad uhubiha dovite dovite mu sa njima upuštite u dovu sa njima wazarul ladina yuhiduna fi asmahi i ostavite one koji negiraju njegova imena sa yujzauna ma kanu ya'malun oni će biti kažnjeni suodno kako su radile ili u suri hasr kada kaže uzvišeni on je والله هو الخالق البار njemu pripadaju on ima lijepa imena i oko toga naravno možemo nabrajati nekoliko desova da navodimo šerijski kojem je potvrđeno da Allah svt ima ima imena i svojstva određena koja je spomenu kao što kaže Allah svt da sebe kaže وجه ربك ذو الجلال والكرام i ostaje lice tvoga gospodara gdje je potvrđeno u, u suri Rahman gdje je potvrđeno Allah šano ima lice lima halaktubi jedeija od onog što sam stvorio sa svoje dvije ruke bel jedahume psuta tan ne nego njegos, njegove dvije ruke su otvorene, da režljive. i u drugim ajitima koje je potvrđeno da Allah šano se raduje, da voli da se rasrdi, da se razljuti i mnoga druga svojstva. Da silazi u zadnjoj trećini noći. Da Allah šanu dolazi. Znači, kretanje. Da, da Allah šanu treći. Da, da je on, da, da on svojim bićem iznad Arša. Ar-Rahmanu, Ar-Rahisteva. Milostivi se iznad Arša uzdigao u ispravnu tumačenju tog ajeta i značenju istiva i znači irtafa izignce iznad nečega znači ovakvih ajeta i šerijskih tekstova je mnogo mnogo nas sada interesuje ovde kako da se razumijeva ova vrsta tevhida kako se kako su učenjaci ehle suneta potvrđivali razumijevali ove šerijske tekstove i ovaj tevhid tevhid tevhid osma Osifat stvari znači izdvajanje Allaha dželešanuhu sa lijepim imenima svojstvima u odnosu na, osta, u odnosu na stvorenja. Znači Allah, svojano ta, je taj koji ima lijepa imena svojstva. I kao takav zaslužuje da mu se čini ibadet. Ako bi neko rokao, pa dobro, uh, imamo li mi razumske, racionalni dokaze o postojanju imena i lijepi svoj stava. Naravno da imamo. I o tom su učenjaci govorili. Poput toga, ako mi vidimo postojanje nebesa i zemlje, sve svemira, sazvježdja i sve kolike raznolikosti koja postoji, svašenstvo funkcionisanja u svijetu, koje traje hiljadama godina, to ukazuje, to ukazuje bez ikakve sumnje, da tvora, stvoritelj ovog ima veliku moć veliki kudret, da ima veliko znanje, veliku mudrost i, e, i da se njegova volja izvršava, da biva onako kako on hoće. Također, Allah svanatala ta je taj koji čini dobročinstvo svojim stvorenjima, koji otklanja musibet i belaje, e, koji, e, koji im pribalja raznorazne koristi, a sve te stvari ukazuju na njegov kerem na njegov, njegov darežljivost i njegov rahmet Takođe Allah svana ta'ala kažnjava one koji mu se uzohole koji su, koji su neposlušni pa se ispoljava time Allahova srđba Allahova mržnja prema takvim također Allah svana ta'ala daje počast na raznorazne načine, one koji su mu pokorni. Čime se skazuje njegovo zadovoljstvo sa takvima i ljubav prema takvima. Znači, ovo su, znači ovako kada je nazirali razumski i racional, sve ukazuje da, a, da Allah s.w.t. kao tvorac svega što postoji, kao stvoritelj, znači, zaista zaslužuje a, i a, ima te osobine, imena i svojstva koje, sa kojima je on sam sebe opisao, u plemenitom Koranu i vjerodoslovnom sunetu. Kako ehl sunat val gleda na poimanje ovog pitanja? Znači, menheđ ehl sunata val po pitanju Allahovih imena i svojstava. Prva stvar, a to je da je menheđ ehl sunata val džematu, odnosno mislim se ovdje selef, selefu saliha i oni koji slijedi u dobru, znači selefa ovog umeta od ashaba, tabina, tabi, tabina, Da potvrđuju Allahova imena i svojstva onako kako su došla u kitabu i sunnetu. Znači potvrđuju kako su došli u kitabu i sunetu na sljedeći način. Prvo, znači, potvrđuju da ono što je spominuto, da su Allahova imena i da su Allahova svojstva u Kur'anu i sunetu vjerodovstojnom, da je to Allah Zahiri. Šta znači Allah Zahiri? da se uzima po vanjskom razumijevanju doslovno, Ako kaže Alašanda za sebe kaže da ima ruku, da ima lice, mimo to to potvrđujem i ne kažemo lice misli se nešto drugo, ruka misli se nešto drugo. Ako kaže Alašanda zadovolja se nečim, ne kažemo da da u stvari ni on zadovoljan, nego on time želi želi neko dobro nekom. Odnosno to znači da se znači imena i svojstva koje su spomenete u Kur'anu i Sunnetu, da se uzima i po vanjskom značenju, onako kako znači u arabskom jeziku, bez tevila, bez tumačeno, kažem, da kada kažemo, znači nije to, kaže, dvojupreneseno značenje, a ne odoslovno, ili bez tahrifa, da se iskrivljuje njihovo značenje, ili bez tatila da se negira njihovo značenje, a tu su ono u čemu skrenulo sekte koje ćemo spomenuti, šala. I bez bez te kifa da kažemo mi da mi znamo kako su određene osobine znači kejfijet njihov kako voću njihovo da znamo to ne znamo također bez tem sila da, da ne upoređujemo Allahova imena svojstva sa njegovim stvorenjima druga stvar a to je da negiramo da negiramo sličnost Allahovi svojstava sa njegovim stvorenjima Naosun Kur'an sku ajta leisa kemisli shayun nee nishta popot njega Allahu as basir. Nač ova je prvi dio ajta leisa kemisli shayun ništa nije slično njemu. Time se negira da išta ostvarenja slično Allahu dželešanu, iako se mogu u imenu imati sličnosti. A onda onda u naso se potvrđuje Allahu basir, a on je onaj koji sve čuje, sve vidi. Potvrđujemo se te osobine sluha i vida. Iako i stvorenja imaju sluh i vid. Ima sličnosti u imenu. U imenu. A u načinu kakvoći, znači to je za negirano prvom dijelu toga ajeta. Također, ehlas unav al džema. Njihov je stal da ne prelazi ono što je došlo u opisu Allah s.w.t. Znači, od imena i svojstava što je došlo u Kur'anu i sunetu. Da ne prelaze, da ne dolazi od sebe sa nekim novim tumačenjima. Nači potvrđuju ono što je došlo u Kur'anu i sunetu, svaka riječ koja je došla u opisu Allahog Jalešanova, od imena i svojstava, ono što je Allah što je o sebe, to negiraju, a ono što je prešutio, Ehl sunna džemaa također šuti. Naci ne potvrđuje se Allahu dželešanu odriženo svojstvo i osobina, a da nije spomenuto u Kur'anu sunnetu. Zašto? Zato što je ljudski razum manjkav, slab da bi mogao da pojmi Allaha uobiče. I mi priznajemo i privatamo samo ono što je došlo u Kur'anu sunnetu kako je Allah subhanahu wa taala sebe opisao, da je pisao njegov poslanik. Sa druge strane Od, od ono što došlo u šarijetskim tekstovima, Kur'ana i od imena i svojstava, uh, ehlu sune veli džemat smatra da, da su ta imena i svojstva imaju značenja muhkem. Što znači muhkem? Znači poznato im je značenje. Ne kažu, ako dođe da kaže jel, da Allah ima ruku, za sebe potvrdi da ima ruku, bede, zbog ono što se stvorio sa svoje dvije ruke, da on kaže, nije ruke, nego to je nimet. blagodate. Neko kaže, poznato, znamo šta je ruka. Kako ona izgleda, to ne znamo. Allah šalno se potvrđi da ima ruku, da ima dvije ruke. Znači, kod Ehlu sunovel džema, imena i svojstva su poznata, zna se značenje i može se protumačiti. Odnosno, ehle sune val džemat ne smatra da su imena i, smo, i svojstva od mutešabih ajeta. Koji mutešabi? Čije se značenje ne zna. A to tvrde sekte. Sa tevilom ili tehvidom. Ono što također, što ovdje je bitno na a to je da ehle sune val džemat oni činje tehvid kefijetisifad. Znači, tefiz znači da prepuštaju Allahu Đelešanuhu kakvoću njegovi svoj stava. Jer o tome nismo obavještini. Obavještini smo da ima određeno svojstvo. A kako ono u stvarnosti izgleda to ne znamo. Znači, to ne znamo, to ne možemo. Allah kaže za sebe da ima oči, da ima ruke, da ima stopalo. Kako one u stvarnosti izgleda kakvoću to ne znamo. A sigurno ne liče Na, na, na, na stvorenja. Svijurno, Allah šalim ne liči na sva stvorenja u tim stvarima o kojima je spomenut da ima koji je prepisao samom sebi. Znači, to su neke bitne osnove kod ehlu sunnata al -đamata. I zato se prenose od imama Ahmeda da je rekao kaže la yusafullahu illa bima vesafe bihi nefsahu a vesafehu bihi rasuluhu salallahu alimu selam la ne te džave zul kurane va sunne kaže imama Ahmed. Allah džele se ne opisuje osim kako je sam sebe opisao ili ga je opisao al njegovu poslanik sallallahu alayhi ve sellem la natajavezu al-kur'an ve sunnah. Mi ne prelazimo kur'an i sunnet. Zašto? Zato što je znači princip osnovni kod usul al-djamaa da su esma ulahi ta'qifiyya. Ta Ta'qifiy znači potvrđene u šerijeskom tekstu. Ne može neko doći od sebe da on zamisli bića, laži što ono kaže ja mislim da ovako izgleda da bi trebalo ovako da izgleda i tu je ta boljka sekti što su skrenuli? Da su oni se prvo umislili kako božanstvo treba da izgleda pa su onda kad su umislili sebe, uzeli od filozofa razlih drugih kultura, govorimo unutar muslimanskog umeta onda su počeli da traži argumente iz Korana i Suneta da potvrde to što su se ubijedili prije toga svojim razumom Pa oni ajti koji nisu štimali, odbacivali su ili, ili drugačije je tumačili. A, a, a hadise su rekli da su oni, jel, ahad, znači nisu potvrđen motivatri, pa se odbacuju, ili su izmišljeni, ubačeni, ovakvi i nakvi, da bi, jer se ne slažu sa njihovim umišljenim, izmišljenim principom opisivanja Laha Đelešanu, koji je uglavnom filozofski ili preuzjet iz drugih kultura i civilizacija. A spomin ćemo tu za Lahu pomoć. A to je u stvari da po, pitanju, da po pitanju poimanja Allahov imena i svojstava, da mi u praksi, u stvari, kada se analizira sve sabjeri, imamo tri sekte koje se izdvojile po tom pitanju u ovom momentu. Značaj spominjena ti sekti je u tome, kad spominjemo kako su oni to poimali, onda, se, onda nam postaje kristalno jasno kako je u stvari ispravno poimanje Allahov svojstava imena prva od tih sekti su stvari Džehmija. Pripisuju se Džehme ibn Safuanu. Osobi prva koja je počela pozivati u Džehmijsku akidu. A, a, a on je u stvari, odnosno ta sekta, osnovna karakteristika njena, da su negirali Allahova, svoj, Allahova imena i svojstva. Potpuno negirali. Znači kad dođe u Kur'an i u, Kur u sunetu, da Allah še ono sebe opiši, neće kaže da to tako vidjet šubu, zašto to? Zato što sve ove, sve tri sekte, zašto skrinili potom, spomenit ćemo tu šubu. On negiraju, znači. Onda su postavljaju propis, pitanje, jel, kakav je ljudi koji negiraju nešto što je došlo od toliko ajeta i hadisa u kojima je opisan Allah Češani, on kaže nije tako. Kad Allah Češani kaže sebe da je alim, da sve znam kaže nije. Kad Allah Češani kaže radi Allahu Allah je zadovoljan sa ovima, on kaže ne, ne moćemo reći da je zadovol Kaže kada ja Allah dželešanuhu voli ovo, on kaže ne možemo ništa ne, pri, ne prihvatamo to. Glavna njihova ta šubha, kaže ako potvrdimo te stvari, onda upoređujemo Allaha dželešanuhu sa njegovim stvorenjima. A napravo su osnovni princip upoređivanje Allaha sa njegovim stvorenjima kaže to je kufr. I samo se prihvatamo tog dijela ajeta. Leise ke misli šejhon. Ništa nije njemu slično. I uz ajte negire sve ostalo, a ostale ajte, ostali dijelove ajte i ajte ne ne koristi. Kaže šejih u Islamim temije po pitanju ove skupine džahmija kaže te maht kaže huve nefil esmaju osifat znači čisti originalni uh, original džahmijska kida je kaže negiranje imena i svojstava kao što se prenosi kaže kema juhka an džahm u ogalijeti minel melahide kao što prenosi se so od džehma te osobe koje je prva došla sa, sa takim poimanjem i kaže oni koji su od ateista koji su pretjerali u tom pitanju kaže men nefa esma esma il husna kaže ona je konegira lijepa lahvoj men <coughs> kaže to je kufr bejin kaže to je jasan kufr muhalif lima ulime bitirari min dini rasulallahi sallallahu alayhi Ja kaže to je protivno onom što je nužno poznato od vjere Allahovog poslanika sallallahu alayhi wasallam. Ni samo ibn Temije znači. Većina učenjaka u ummetu su protekfirili sledbenike džahmiske akide. Oni nisu samo došli u ovu svađu, su došli i mnoge drugi svađe koje su zanegirali. Slijed sljedeća skupina, a to su muatezile to je skupina sekta koja se vraća na, na osobu Vasili ibn Atah koji se u stvari izdvojio ja, tezele. znači izdvojio se iz halki u kojoj je bio sa Hasan al-Basirjom pa je tako nastao njihov naziv, jatezele napustio, ostavio ih izdvojio se oni potvrđuju, njihovo po pitanju sifata, znači, oni potvrđuju Allahu imena bez svoj stava kak to Kažu Allah, Allah kaže je onaj koji zna. Al kaže alim bil ilm. On je onaj koji zna bez znanja. Huve qadir bila qudrah. On je onaj koji je moćan, ali kaže bez, bez kudreta, bez moći. Huve hayy on je živ bila haya. On je živ al bez života. Huve samiun bila sam. On je onaj koji sve čuje, ali nema sluh. Ovo je besir, onaj koji sve vidi, bila besa. On sve vidi, kaže, ali bez, bez vida. I tako na takav način. U stvari, suština njihove stvari u tome da su oni htjeli, kao što kaže mnogi učenjaci Ehlasuneta, oni su htjeli da ne zanigiraju Allahu Đelešanuhu da je on uopšte, znači, da on ima i znanje, i kudret, i, e, i život, i, i e, da, da čuje, i da vidi, sve ostale sobine. Međutim, strah, kaže menahum haufu sejf min idharihim nefedali. Spriječilo je tu bojazan od sablje, od toga da će biti proganjen u bjene strane muslimanskih namjesnika, kada je učenjaci pojasni njihov kufr, ili, ili da su zindijci, da su munafci pa je spriječilo, pa su došli s ovaj nekom kombinaciju. Potvrđujemo riječ, ali njeno značaj ne potvrđujemo. Neki vid poigravanja. Ova prva skupina, Džehmije, nači po njihovom opisu, njihovom opisu, Allaha subana taula, znači, Allah želešanohu niti vidi, niti čuje, niti zna, niti je ovde, niti je onde, niti je na zemlji, niti je na nebesima, niti je da šta, Kako oni opisuju Allah-đešanu? Negacijom. Opisuju Allah-đešanu negacijom. Kao, kao da bi ga što više uzvisili. Pa su učenjaci, jel' sunatvađe mate, rekli, jel' kada bi nekog pitao da ti opiše, odnosno to je najveć, najbolji opis ovaj, božanstva kod komunista, jel' šta je Bog kod komunista? Bog kod komunista je ništa, ne postoji, jel' tako? E, ovako su oni pisali. Džehmi su pisali, znači, Allah-đešanu ono nešto što ne postoji niti zna, niti ga ima, niti muda, niti ovo, niti, ne ima, ništa znači, kada bi, kad bi ti neko rekao, kažu šenjaci da opiši mi ništa najbolji opis je ono kak su kako su Džehmi opisali Allaho svoja natala znači sve negiraju, sve što je opisan Kur'an su ne tomstu negirali pod velikim izgovorama to je da bi kažu tenzihu da bi Allah želšanuhu uzigli za toga da bude sličan stvorenjima i pod tim šeitanskim izgovorom Znači, sa ovim, kako što kažem, te mi je mnogi drugi čenjaci, oni šli otišli u kufr džahmije. A mu su malo blaži. Potvrđuju imena, a ne svojstva. Što je neprihvatljivo. Što je smiješno. To je kao da potvrđujemo sliku, a da ne postoji ništa drugom imamo slike. A onda je došla treća skupina. Ešari i maturidija pa su neku kombinaciju napravlja. A inače, Ešari i kombinacija između Akide, Ehli Sunna, Džemaa i, i Akide i ostali sekti, neki bučkoriš napravlja. Ešari je naravno i mama Ebu Hasan al-Ešarija. Maturidije, sljedvenici Maturidija. Naravno, Ebu Hasan al-Ešari prije smrti on se vratio na Akidu ehle Sunneta i odustao ono na čemu je bilo, na čemu ga slijedi dan danas Ešari u Akidi što je tema za sebe. Oni su došli, neko napravili kombinaciju. Nešto su potvrdili o svoj stava, a nešto su zanegirali. Šta su potvrdili? Kod Maturidija, znači oni potvrđuju, i Maturidija je Šarije, potvrđuju, a lauži ašanu, znači Ešarije potvrđuju sedam, sedam sifata, a Maturidija osam, a ono ostalo negiraju. I to što potvrđuju ti sedam ili osam, ne potvrđuju naslov šarijanskih tekstu ova. Nego zato kaže što razum nužno ukazuje da to mora biti. Ne mogu negirati da je haj, da je živ. Kaže, to ne možemo, kako će biti možan, svako nije živ. To moram on Pa kudret, pa, pa, pa da čuje, pa da vidi i tako dalje. Sedam svoj stala on potvrđuju. A ono ostalo negiraju. Znači oni potvrđuju. Ili... Znanje, kudret, život, uh, sluh, vid i radet, volju i kelama. Oko kelama se izguble, ono, je, je li Alaš ono govori ili ne govori, je nego govori, je li stvorio govor, nije stvorio itd. To je sami on ne zna više šta tvrdi oko toga. Znači to on potvrđa, a ostala svoja se sve negiraju. Međutim, kao što kažem mnogi učenjaci, znači kada, kada se analizira, kod Ešarija imamo imaturidija, e, imamo prve Ešarije i posljednja Ešarije, imaturidije. Prva skupina, kudama Ešarije, znači oni prvi učenjaci Ešarija, oni su samo negirali e, takozvana svojstva ihtijarije, Radnje kod Allah džan da se Allah džanu silazi u zadnjoj trećini noći, da Allah džanu dolazi, da Allah radnje, da se Allah džanu zadovoljan, da se srdi, Nagira su te radnje. A podržijala su ostala svojstva. Dok su ovi potonji, eş aria sa njima maturdije. Nači oni samo potvrdili u tih sedam sifata koje smo spomenuli. A onda s druge strane, a dobro da kažeš, pa dobro kako onda šta radi sa ovim ostalim osobina? Šta kažu kada Allah džanu kaže da je da je Rahim, da ima Rahme. Oni kažu za Rahme, da je Allahšanu milosti, ne kažu da je Allahšanu milosti. Znači, znači, znači, šta je ta njihova šupa? Ako kaže da je milosti, a milost kaže dolazi iz srca, milost dolazi iz srca, onda moramo potvrduje Allahšanu ima srce. Ako potvrduje Allahšanu srce, Allahšanu liči na stvorenje. Kaže, ako onda, a, naravno ovdje su upali u normalnu stupicu, jednu, jel? A, zašto? O, a, zato što oni potvrđuju vidi i sluh. Ako bi što on lokom kako on negiraju, možemo reći ako potvrđate Al-Ashanu da ima vid, on mora sa nečim da vidi. Mora da ima oči. Ako potvrdimo oči, onda liči stvarenjima. Pa su oni onda i tu izgubili. Znači, pa se najbolji odgovore su dali Al-Asharijama Maturidima i Muatezile. I kažu njima da su kontradiktorni, Mi kaže negiramo sve. Kaže redom, a vi kaže pod jedno ono negirate pa se kontradiktirate sami sebi. Tako da efas ulaže malo odgovor na Al-Ashari Maturidija koristi dokaze od Muatezila. A odgovore protiv Matesila koristi dokada šarija maturidija, znači ti može se plaho zamarati koristiš jedni drugi uh, u njihovim tim uh, prepucavanjima pa kada oni kažu kako oni trumače Rahmed, Allah šanu milosti kaže to i rade to ste to je želja, Allah šanu da nagrade a ne milost pa kažu uh, ljubav šta oni zakažu za ljubav Allah šanu kaže, kaže da voli nekog Kaže, ne, ne možemo reći, da, kaže, ako kažemo da voli, kaže, ljubav se ljavlja od srcu, ako se ljavlja od srcu, onda porećemo Allah Žešanu sa stvorenjima i negiraj. Nego kažemo, kaže, to je i radetu i saled hajr. To je želja da Allah Žešanu dade neki hajr svome stvorenju. I tako se vrti u krug. Uglavnom, Ešarije i Maturije su uh, između dvije skupine, uh, dva tabora prema, uh, prema Sifatima, koji spominuti u Kranu Sunetu. Na koji način? Jedna skupina je uzijela, uh, Ahlu a uzijela takozv Ehlu te'vil, znači oni ostala mimo ovih sedam svojstava, osam. Oni ostala svojstva tumači. Kako tumači? Na, na način ko neko kaže ivansko značenje tih riječi u arapskom jeziku. I što je pogrešno naravno. A ehlu tefvid kažu tefvid znači prepuštaje značenje Allahu džellešanu. Kažu mi prihvatamo da je došlo u Koranu, Sunnetu da Allahu džellešanu milost, da se Allahu rasrdi, da je zadovoljan. To prihvatam, to ne negiram, došlo u Kur'anu, Sunnetu. Međutim ne znamo šta znači to prepuštao značaj lašanu. To je kao da kaže neko kaže ja Rahman, dovij lašan ja Rahman, on je milostivi, mi je, ne znam šta znači sada I to zna samo odgovori zato što čuo da je poslanik sa sallallahu alejhi ve sal, sal govorio. Što naravno kontradiktorno samo pa, samo posabjel. Tako se znači oni opodej prema prema svojstvima lažešanu. E sad da se vratimo ovde tu na najveću njihovu šup. Koja je to njihova šup? Što oni negiraju svojstva imena Da giraju iz razloga da bi pobjegli od toga da uporede stvorenja sa Allahom Đelešanu. Kaže, ako potvrdimo ova svojstva, znači da Allah Đelešanu ima ruku, da ima stopalo, da ima lice, da, je, da voli, da se radoje, da se čudi, da se rasrdi i to slično, da dolazi, da silazi. Kaže, ako to potvrdimo, kaže, onda on liči stvorenjima a pod njeje osnova, znači imaju kajdu, znači imaju pravilo upoređivanje Allah za stvorenjima, antropomofizam, kako oni nazivaju, jel, kaže, to je kufor. I oni inače, znači, da znate šarmaturida, znači i ovi ostali, znači oni inače, te kvire ostale muslimane samo zbog toga, znači ovo je zbog sifatovi, a ovamo drugo, šta god rade, jel, a, a, rijetko mogu izaći iz islama, jel. Što naravno da je greška, da je što je kontradiktorno, te kontradiktornosti koje Znači, to je njihov osnovni razlog zašto negiraju ove stvari. E, šuba dolazi sa te strani da e, naravno, neko ćeš, pa dobro, kako da odgovorimo na tu šubu? Dolazi sa te strani, znači da oni hoće da kažu da Allah običe, Allah SWT, kao božanstvo mora u svemu da se razgoje od svojih stvorenja. Ledi se kada misliš, ej, njemu nije ništa slično. I onda su i odšli bukvalno to da se mora svemu da razgoji. Međutim, mi imamo odgovor na ovu šubu. naše znači, mi imamo toliko ajeta i hadisa dovoljno sam ajeti koji potvrđuju da je Allah Žešanu nazvao određenih imenima i svojstvima samog sebe nazvao a onda je nazvao svoje stvorenje istim tim imenima navišćemo te je primjer evo primjer ali pazite, ta sličnost Allahovi svojstava sa svojstvama njegovih stvorenja je samo u opštem značenju riječ znači u opštem značenju riječ kada, kada Allah Žešanu za sebe kaže da je Alim u mnoštova ajeta Znači koliko hoćete ajete ima koji završavaju da je Allah šanu Alim, da, da sve zna. A onda potvrđuje za svoje stvorenja, kao što kuranskom ajetu, u Kur ajtu, Bešeruhu Begulamin Alim, pa su ga obradovali sa mladićem dječakom Alimom, koji ima znanje. Alim, znači isto, isto je rič za koju je Allah šanu potvrđio za sebe da je, da je onaj koji sve zna. Ili Bešer Nahu Begulamin Halim, pa smo ga mi obradovali sa mladićem Halimom, koji je bio blag. Znači, u dva kuranska ajta, Allah šanu za stvorenje, za svoga roba kaže da je alim, a u drugim ajtajima mnošta za sebe kaže da je alim. Odakle, znači, ta sličnost je samo u opštim značenju. Allahova znanje je ono koje priliči njemu kao božanstvu, a znanje čovjeka je koje priliči njemu kao čovjeku. I time se, znači, se završava odgovor na to pitanje. I potvrđimo Allah Žešanu da je Alim i potvrđimo da može biti stvorenje da se nazove Alim kao što, kao što imamo i na većem drugim primjerem. Kao što Allah Žešanu kaže inna Allahi kane sami'an basira. Za sebe kaže. Zaista Allah Žešanu onaj koji sve čuje i sve vidi. A onda Allah u Žešanu u suri u suri Insan u drugom ajetu inna halaknel insani min nutfe emšađin neptelihi feđa'nahu semi'an besira mi smo sforili iz sana od nutfeta, od kapi, od kapi sjemena kaže pasmo ga feđa'nahu semi'an besira pasmo ga učinili semi'an da sve čuje i da sve vidi, odnosno učinili smo da ima sluh i vid mu dali ali istim, istim riječima nazva, spominjito kao što Allah samog sebe opisuje naravno ovdje je odgovor, znači da da ovdje, da ovdje slično samo imenima da čovjek ima svoj vid i sluh koji priliči njemu kao stvorenju a da Allah šanoj ima sluh i vid koji, koji priliči njemu kao jeliku bi veđih znači li, liči njemu kao božanstvo priliči njemu kao božanstvo ili kao što imamo u suri Teube kaže inna lahe bin nasi le reufur rahim pardon u suri hađ kaže zaista Allah šanuhu le reufur rahim Milostivi mnogo prašta. A onda na drugom mjestu kaže zaposlanika sallallahu alejhi ve sellem, lakajakum rasulun min enfusikum azizun alejhim anittum. Kaže došao vam je resul poslanik od vas samih. Teško moje ono na što nalazite od iskušenja. Harisun alekum kaže uh, stalno moje da se vi prihvatite vjeri, da ga slijedite bil mu'minin ra'ufur rahim prema mu'minima je ra'ufur rahim prema mu'minima je kaže milostiv i mnogo im prašta ovdje je opisan postanik sam da ra'ufur rahim oprije to na vajtu smo rekli da še kaže da je on prema ljudima ra'ufur rahim znači istim imenima je nazvan postanik sam, opis opisan, imena, da, kao što je Allah šanu samog sebe. Na, naravno, ova, ova riš, Raufur Rahim, koja priliči Allah šešanka u božanstvu, a ovo koje priliči stvorenju poslanikov, salovan selem. I takvi primjer ima po pitanju i, i drugi, znači, stvari koje smo da kuva, da je Allah šanu potvrdio za sebe, in ne la he la kaviju naziz, ili ne la he hova rezaku zul kuva metin. Zaista, Allah šanu onaj koji, koji obskrbljuje zul kuva, koji ima ja veliku moć i snagu. A onda opisuje Allahon drugom majtu svoje stvorenje nas u faze kroz koje nas stvara kaže Allahu koji je stvorio vas od slabości, a zatim dao vam od slabości snagu. ona koja stvara kaže od slabosti, a zatim nakon te slabosti vam je quva, daje ima snagu. Opisao nas da smo mi oni koji imamo snagu. A zaseve reklo da taj koji ima snagu. Što znači da je to je tu je, znači, zajednička su imena samo u općem značenju a da snaga, snaga onako je priliči Allah kao božanstvu, a snaga kao njegovom stvorenju je sasvim druga snaga i oko toga ne treba da bude kolizija znači tu je njihova glavna i osnovna šupa Za, naravno to nije opravdanje, opravdanje da kažemo, jel znamo zašto su upali u problem, pa da je sad opravdavo i razume, ne, to je pogrešno i to treba, razumij, to treba znati i to treba ispravljati u praksi i da zna se u čemu su skrenuli i u čemu su pogriješili a što se tiče, znači Allahovi svojstava imena, znači taj tema je jako velika, napisano su posebne knjige od mnogih učenjaka, pogotovo sa vremena doba, u kojima se liječi taj, taj problem, pa su, pa su učenjaci, jel su na znači, džemana, postavili određene pravila, principe, kako da ih momin uči, izučava, popi, da, kako su opvodi, prema poimanja ovog pitanja, da ne bi skrenuo učenjaka od jednih e, prelijep i divnih knjiga koje je napisane, u kojima je obrađeno ovo, ovo pitanje jako decizno i precizno, a to od je od šeheh Ibn Temije Akida o Asitije. Znači, u njoj je prvenstveno obrađeno, prvenstveno obrađeno pitanje sifata i Allahu imena, gdje je detaljno spomenuto detalje njegove imena i svojstava. Čovjek kada prođe taj akidijski tekst, znači e, u, veličini, u većini stvari ovog pitanja stvari, e, stvari i shvati ono što bi trebao da shvati. Uh, u knjizik po kojoj mi koji pratim to od Sheha uh, Salfazana znači on je posle nakon ovoga uh, spomenu određeni uh, odgovore kako da se odgovori ovim novotarima koji su skrenli i zbog čega su skrenli uh, zbog negiranja Allahovih svojstava imena što je uh, uh, on je naveo ti mnogo <laughs> mnogo oblika, načina kako da se odgovore od prilike pet, nema potreba da, da ispominjenju jer su oni od prilike toliko, toliko jednostavni i lahke za razumijeti. Meni bilo bitno ovde, znači da u ovom kratkom da se spominjemo tu stvar, da je od akide ehlus, znači da podvučemo opet, od akide ehlus unavadžama da prihvataju da su Allahovo imena i lepa svojstva ona koja se došla potvrđena u Koranu i sunetu po vanjskom značenju Da se ne zna njihovo ka, kak, vo, kak voča, ali se zna njihovo značenje. E, da se prihvata ono kako Allah što je ono sebe opisao i njegov poslanik, da se negira što je Allah što od sebe i da se šuti onoma što je prešučeno. A onda posljedica toga, znači posljedica ovog pitanja je to da mi znači imamo iman. Sakoim potvrđujemo Allahovu Allahovo lijepe imena. Da imamo iman koji okazuju da iz Allahovi lijepe imena i e, i i drugi svojstva koji iz kojih se ne izlače imena da je to Allah onu sebe opisao i spomenuo u Kur'anu, plemen to sunnet poslanika sallallahu alejhi ve A onda treća stvar da iman ovog pretunog dvoga obavezuje određene posljedice toga. A koje su posljedice toga? Znači, ima posljedica toga potvrđivanja Allahu imena i svojstva. Koja? Evo, na primjer, da uzmemo primjer ako uh, kažemo da je Allah Ješanuhu Semion, da je Allah Ješanuhu onaj koji sve čuje. Znači, time potvrđujemo ime Allah Ješanuhu da je onaj koji sve čuje. Zatim potvrđujemo Sife, osobinu, Sem, sluha, slušanja. Zatim, nakon toga, treću stvar, a to je Da, treća sako posljedica toga, da Allah Čelešanuhu čuje sve što je tajno i, što, i ono što drugi, drugi ljudi šapu ču međusobnom i onaj topot mrava koji niko od nas drugi ne čuje, to Allah Čelešanuhu zna i čuje. A posljedica toga zadnja i najbitnija je to da to treba da obavezuje kod nas hašjetullahu hauf. Znači, strah od Allaha Čelešanuhu i da budemo svjesni da nas on prati i da zna sve što radimo i da se trebamo stiditi Allahu Žešanu u ono što radimo sa oni sa, on, sa, on, sa čim ono zadovoljno. Znači, ovo je samo po ovog sifata. E tako kada bi uzelo svako svojstvo ime dovodilo, nas, dovodilo nas do ovog rezultata, da bi trebalo popravljati naše stanje prema Allahu Žešanu i prema njegovim stvorenjima. <kuh> I sovim ovim bih ja završio večeračno predavanje. Svane ka Allahume bebehamti kaškad dan dan et estak virkave tu boj لا تسل عن ناسبي سلبطايا الكوتبي عن قصور لم تزل